Hát aztán már kezdek én is keresni egy pár lejt. Mert van nekem ez a szomszéd asszony az urával. a kivet gyermekeket a városból, s tartsa őket, s adom oda neki vilmoskát, mikor nincs senkim, hogy ügyelje. Mert én nem zárom be a pincébe, mint édesanyja csinált, amikor mentek ki a mezőre. Én olyat nem csinálok vilmoskámmal. Édesanyja bézárt engemet, s Mihálykát mert a másik, melyik nagyobb volt, Sárika már szolgált a városba, ügyes kis cseléd volt már. Mi meg csak sírtunk Mihálykával, úgy sírtunk egész nap, de nem volt ki ügyeljem, mert mindenki dolgozott a mezőn. Anyuka tette a mállét, de mi alig ettünk belőle. Na én inkább adok, amin van, csak ügyelje nekem a néni. A többi gyermekkel eljátszogat, nézegeti mind. Meg olyan kis csendes ez a vilmoska. Én megyek bé a városba. Eddig csak a tojást vittem árulni, s ha volt kis szilva vagy alma. De most okosabb vagyok már. Van a sok éhes diák, melyiknek nincs mit enni. És mindegyiknek van jegy. Én inkább a törölköző jegyet veszem el tőlek. Régebben adtam két tojást egy jegyre, ma adok inkább egyet. Olyan éhes a diák. Van, melyik veszi el a tojást, kop, bétörte, s kiszíja úgy. Ahogy a tyúk kitolta, meg se sütte semmi. Ilyen éhes a diák. Már tudják, mikor látnak, hogy én nekem lehet eladni a jegyeket. Na abból a gyenge kis törölközőkből, amit veszek az üzletbe a jegyekre, Varok szoknyákat a géppel. Nagyon gyenge kis tergál, méterbe van az üzletbe. Én két hó alatt kiseggelném azt a szoknyát, az már biztos. Nem olyan, amiket én szőttem még fiatal koromba. Nem kell abba sok anyag, mert nem bő az, mint az én viseletem, csak épp béfedi az ember lábács hátuját. hátulját. Aztat megfestem jól, azt is a boltba veszem. Gombokat réa, s készen van. Nem törjük mi már a festéket, és nem is tudom, miből volt az. Nálunk fele széken volt az a piroskő, azt sokat törögettük, de most már boldba veszem. Varrok a törlőkből szoknyát, ilyet is, olyat is, vastagabb asszonyra, s a soványabbra, keskenyebb, s viszem, adom el. Megyek a piac szélibe, mert jegyet nem váltok, hogy áruljak, de hogy váltok, hogy még arra is adjak pénzt, aztán megyek fel a Farkas utcába, az egyetemekre, s tovább fel a Majális úton, ott is vannak. Veszik, mint a cukrot. Alkudni nem lehet, megmondom az árat, s készen van. Száz lej, s százhúsz lej a nagyobb. Van melyik megy a bokorba, s veszi felpróbája. Engemet nem bánt, hogy ottan ott Nem az én hátuljamat lássák. Két hétbe megcsinálok, vagy tíz szoknyát. Mindinkább kék, meg fekete, azt a takarják. Barna nem kell a fiatal lánynak. Vénasszonyos. Semmi szép kidíszítő azon nincs. Az egész egy rongy. De most ezt kell. Én fel nem venném még alsó szoknyának se. Az már igaz. És úgy kiadja az ember hátóját az ilyen. Mikor vékonka leány voltam, Vettem négy-öt szoknyát, hogy szép vastag legyen a faram. Ilyen a mi szoknyánk. Most van faram elég, nem kell reá a sok szoknya. Mint a harang, olyan a szép szoknya. Ez meg épp csak nem nadrág. De mennyit kell a mi kell a székivel dolgozni? Így bérakni, úgy szárongatni, csipkézni alul, Melyre kötni felül? Ez semmi. Fogja, felvesz és ledobja. Egy perc. Gazda jő, mikor akarja. Még a gyermeket is volt, hogy bévitte a városba, sétált vele a kocsin. Mikor nem jő, akkor se sírok. Nem sírok én már soha. Nincsen nekem egy könnyem se. Mind elfolyott. Még kicsi koromból elapat. Hogy-hogy nem, azt én nem tudom. Lát a rossz uramtól. Mert sírtam mind. Sírtam az elején, mikor ütött. De aztán megembereltem magam. S szorítottam össze a fogam, gondoltam. Én nem sírok neked, te csúf ördög fajzat. Én egy könnyet nem ejtek neked. Verjél inkább agyon. Na, aztán fogta, ütött, úgy vert, mint a puliszkát, aztán csak mondta, nem sírsz te, mi? Akkora a bűnöd, nem tudod beismerni milyen rossz féle vagy. Már nem tudom, mit csináltam, megégett az étel vagy a tészta, mit tudom én. Vagy a tyúkot hagytam ki az olból, és elvitte valami őiv vagy mi. Vagy a tojást törtem el, mikor hoztam ki, mert csúszkálós volt mindég az udvar, Hát, ha fel nem lett seperves, hintve poronddal, szánkázik az ember lába a szaron, hát na. Aztán még jobban ütött. Egyszer jött ki a drága édesanyja, kiáltotta: Ereszted azt a gyermeket, nem látod, meg van már félig halva, nem is sír. Azért nem sír, mert rossz, akaratos, addig nem hagyom, míg nem kezd sírni, felelte rá. Én meg, mintha fából lettem volna. Nem éreztem bévül semmit. Aztán csak abbahatta, megunta. Aztán édesanyja jól becsavart hideg ruhába, s akkor úgy feküdtem, hogy ne fájjon a hátam. Egy napot is feküdtem, mert nem keltem fel. Nem csináltam én semmit, csak feküdtem a padon. Az meg megmerizgette az ilyet szemét hogy kell-e az orvost, mert attól félt, igen, mert az pénzbe volt, és pénzt meg nem adott semmire. És az orvos meg is mondja a milicistának, ha az asszonyt vagy gyermeket úgy megverik, hogy híni kell lőtet. Mikor nem sírtam, egy kukkot se szóltam, mikor vert, igen félt. Úgy eltalál verni, hogy meghalok, mint Bödörbácsi gyermeke, mert azt úgy eltángálta az apja. Jött ki a milicista, de az asszony tanúskodott, hogy reá esett a gyermekre a farakás. Pedig látta a szomszédjuk is szabónéni, mert az udvarba verte. Aztán a milicista azt hogy vigyázzék azzal a rakással, reán elsék még egy gyermekre, mert volt épp elég neki. Hét puja, aztán csak hat. Lehet akkor kezdtem én kiszáradni, hogy ne tudjon engemet úgy elverni az élet. Úgy kiszáradtam, elment minden könnyem. Nem tudott az uram semmit csinálni velem többet, csak rugdosott a bakancsával, mert a háborúból hozta ezt a bakancsát, amivel dolgozott nem a csizmával. Na akkor aztán nem is sírtam én, mikor rakott ki engemet a gazda ide gyúrfaluba, mert a román úgy mondja falu. Nem tudja mondani György. Nem sírtam. Pedig Isten szereti a könnyet. Meg lett mondva a Biblia órán, mikor még tudtam menni. Mert itt nincsen Biblia óra. Itten semmi sincs ebbe a büdös faluba, csak ami a templomban van. Külön semmi. Háznál nem gyűlnek, nem szokás. Isten szereti az embernek a könnyit mert ad neki vigasztalást akkor. Nekem meg nem ad, rossz asszony vagyok. Nem tudom meghajlítani a derekamat. Apuka is mindig mondta. Ennek a kalinak még akkor sem hajlik meg a dereka, mikor bély a sátán székbe. Na gondoltam, az már béjött és s elvett engemet feleségül. Ritkán, ha bé a gazdához, hogy kicsit dolgozzak neki. Azért csak menegetek. Már tisztára olyanok vagyunk, esze-vissza járunk. Akkor fogom ezt a kicsi gyermeket, és béteszem a kereszt víz alá. Mondom a papnak, vegye bé Jézus gyermekinek, és mondom az uram nem tud jönni, pártag nem szabad neki. Pártagnak nem szabad most béjönni a templomba. Jaj, mikor ezt mondottam a gazdának. Olyan lett, mint mezőbe a villám, mert úgy perzselt a dűtől. Pedig még meg se volt keresztelve. Aztán meglett, lett, és nem mondott egy mukkot se. Hát miért? A mesébe is hogy van. Mert el akarja venni a szegény legény az aranyhajút, s az is szereti őtet, de még hogy, mert bolondul meg se le sánappala, ha nem lássa a szegény legényt, aki megszabadította őket a sárkánytól, de hát aztán nem úgy van az, hogy csak szaladnak a paphoz gátá És a mi életünkben is nem úgy van az. Hogy azt mi nagy okossággal papiroson megtervezzük, mint a káderok a gyárba. Mert aztán máshogy lesz az, mint ahogy ki lett fundálva. A szegény is nem ki kell álljon egy próbát, kettőt, a harmadikat, és csak ugye az első próbából még leszem másik három, és mind így. Kap a szegénylegény legény újabb és újabb felpróbálásokat. Mert Légyőrdnek is ki kellett állni hányat. Én kilencel mondom, de egyszer hallottam édesapát, mikor még kicsi gyermek voltam, hogy mondta tizenkettővel, mert még a kígyóval is próbára tette. De én a kígyót szívből utálom, s nem mondom. S a cigány még jobban, és hosszabban mondja, mert az úgy szereti nyújtani. Jő dolgozni va egy napszámba, egy ganyét, hogy kihordjon, s még a nap az égen jár, ő úgy mondja. Van egy olyan akkoracska cigányember, ottan lakik csipkeszegnek a szélibe, a Kormos utcába. Na ő mondotta, 24 próbával. Cifra Lajos. Napszámba jött, de aztán senkinek nem akaródzott, hogy előtte menjen a rendel, hanem mind csak mellette, hogy hallgassa. Úgy kellett annak a Lajónak jó hangosan elmondani a meséjét, míg a mások hordták neki közbe, közbe a vizet, mert úgy kiszáradott, és ebédre is minden jóval tartották a sajátjukból másodnapra bérekedt a torka. Csak hát aztán nem tudom, melyik volt az én próbám, és még hányat kell kiálljak. Hogy mit fog nekem még az élet furfangos dolgot csinálni. Mert az elején mind úgy volt, hogy nem igen jött olyan sokat a vilmos gazda. De mikor már tipegni kezdett a kicsi gyermek, a szép vilmoska, mert biza szép gyermek, mert virágból van, ahogy mondják. Aztán az apja mind jött, jobban-jobban tutújgatta, hordta neki az ajándékot, de annyit, amennyi a faluba, egynek nincs. Ruhaféles, játszódnivaló kiskocsi, szekér, minden, vonat, kerekes autó. Már tisztára úgy kényeztette, hogy kezdtem félni, nehogy valami mutúj gyerek legyen belőle. Most meg már egész ide van költözve, annyit mind jő menjen. Azt mondja, itten van neki a nyugodalma. Még a mesét is mind hallgassa, amikor mondom a gyermeknek. Azt mondja Vilmos gazda, itt nem kell futkosson mind. Hová, mint fut felelem. Fut a világ, nem mind fusson utána. Nem kell annyit szaladni. Tanuljon meg helytülni mint Culi Jánosné. És ki lett volna az a Culi Jánosné kacag fogja a hasát, gyúrja béfelé a hájas tésztát. Mondja drága a meséjét. Egy, hogy Czuli Jánosné most is megvan, ha nem hiszi, keresse meg kendőt forró szegbe. nem mese az, de dehogy mese, hanem egy tiszta igaz történet. Mert Czuli Jánosné özvegyasszony maradt, igen fiatal korába. Volt neki két szép gyermek, csak ugye igen szegény volt. De olyan makacs is volt, Egyenes derekó asszon. Azt mondta, jött az a csúfkaszás, elszedte az urát, akit ő úgy szeretett, pedig ő aztán mindenhol mondatott neki ilyen misét, és bőjtölt, de a kaszás megcsúfolta. Na így aztán ő biza egy tapottat nem menjen ki a házból, hogy új ura legyen, ő nem fogja keresni, hogy kapjon magának embert. Szépen felnevelte a két gyermekit, kiruházta, kiadta a házból mert van olyan üzvegyosszon, melyik aztán kezd futkosni, hogy kapjon magának. Aztán a végén a legzsírosabb gazdaember ment hozzá kérőnek, mikor már kivoltak szállva a gyermekek. Már épp kezdte kérni őtet egy nagy gazda, és Czuli Jánosné is kezdett már hajlani, mert már húsz éve meg volt halva az ura, meg lett az gyászolva, ahogy kell. Mikor jöj hazafelé az asszonnak a fia, a culi Miska, s a menye, egy olyan rossz szájú fiatalasszon. És kérdi Miska, miféle idegen férfi ül nála a konyhába. És aztán kiverte a házból a kérőt, mert Biza azt mondta, hogy itten nem fog idegen férfi békőtözni az ő édesanyjának a lakására. És fogta a pácát, suhintott, hogy az az ember tisztára ki kellett szaladjon. Na, zőt, Kali, mi volna ebbe a tanulság, tessék mondani. Mondd meg nekem hamar, kéri Vilmosbá. Hát mondom, Kent nem tudja. Hát aki szépen helyt ül, annak megjöj, amit akar. Már hogy jött volna, ha aztán mégis kikergették, kérdi Vilmosbá nagyokosan. Aztán Miska B. költözött a városba, és bément az üveggyárba dolgozni. Most nem mind jött, hogy az anyja szoknyáján üljön. Czuli János némek szépen kezdett azzal a gazdemberrel találkozni, diskurálni. Ja, csak a nevit már nem tudom, meg kell kérdjem édesanyámtól. Hát aztán azt mindenki látta, hogy úgy vannak, mint asszony az ura. Csak mikor jöttek be a gyermekek székre, kellett neki ügyesen elmenni onnét. Mert a miska csúf volt, s mérges is mindig. De a gazda az igaz történelmeket nem szereti úgy. Jobban akarja a mesét, olyat, amit a gyermek is hallgat mind. Mikor jős itten hál, békit nem, hagy engem örökké. S jobb szereti, ha ő jöjj be ide György falvába, hanem hogy én menjek. Itten van neki a nyugalma. és aztán kell mondjam neki az erős Jánost, a lél Györgyöt, Vaslacit, úgy a többit. Azt szereti, mikor vannak olyan nagy erejű férfiak. és aztán én most a mesémmel biza fel vagyok fedezve. Jöttek mindki székre városi emberek az egyetemről, egy kis asszonyka is, és mind kereste az embereket, aki mesél neki. Küldték oda szabó zöld bához, mert azt minden széki tudja, hogy csipkeszekbe szabóződék tudják legjobban a mesét de aztán édesapa nem mondja már a mesét. Mert azt mondta, hogy ő már kiszáradott, nem mond többet. Akkor aztán édesanyja megmondta annak az asszonkának, hogy bészólítsa a kisebb leányát, mert az tudja a mesét. Az az engemet. és várjanak meg, míg tud izenni, hogy jöjjek. és aztán kérlelt mind édesanyas, mint mind kérlelt engemet, hogy mi most benne leszünk a tudományba, Menjek, s mondjam a mesét, mert én jobban tudom, mint ők, mert ők már meg vannak vénülve, nem mind emlékeznek. Hát azóta megint kell járogassak székre a mesémmel. Már a gazdához is alig van, hogy ki tudjak menni. El vagyok foglalva. Munkás asszony lettem. Viszem a kis vilmoskát is mindig magammal székre, mert úgy néz a szemivel, de úgy, mikor mesélek neki, hogy csuda az öregeim is örvendenek, mert milyen rég nincsen kicsi gyermek nekik. Nem akartam én mind menni annyit, elsze felismerott engemet minden kutyas ember is, s aztán csak a szép beszéd járja rólam. Azt mondja pedig édesanyja, hogy az rég volt, s el van felejtve, hogy én elmentem. De hogy van az? Hát nem mink is mondjuk az igaz történelmeket másokról, amik ittem megestek, hogy ki hogyan járt, hogy vétett. Olyan tanulságos mesék ezek, hogy csuda. Mi aztán a fél felszegről tudjuk, melyik miféle, az ángyója hogyan esett meg, az apja hogy holt meg. Nem olyan a felejtés, hogy kimentél, és eltelt egy év, öt év, na, s mint nekem is mennyi, és kész, pucolhatsz vissza, mert már el van felejtve, hogy szökött asszon vagy. Hát már én is kaptam egy kis olyan gyűrű félét a vilmos gazdától, hogy viseljem az ujjamon. Senki ne mondhassa, hogy nék Kali nénivel csúful bánt az élet. Mindenki tudja, hogy férjes asszon vagyok, és rendes életem van a városba. Aztán arra fele, a régi uramhoz nem mentem. Nem mentem, de aztán tudom, hogy megvan javulva, lett neki egy betegség, és az orvos megmondta, hogy vagy meghol, vagy kell, igen vigyázzon magára, és akkor ő megemberelte magát. És ki van gyógyulva? Nem jár a kocsmába se. Nagy szó. Vilmos gazda is mondotta, mint menjek csak, s mondjam a mesémet, mert a nép fel van már fedezve. A népnek az összes kincse. A butrok. Mind a félék, szövések, faragások, ruhaviseletek, Minden a világon, az énekek, stáncok, már csak az élő szó nincs eléggé felfedezve. Hát mondom édesanyámnak, melyik bolond nem tudja a bolondistókot, Vagy a három ördögöt a pappal. Hát azt mind tudja, mondják el mások, Mit jöjjek én hét határból, hogy meséljek nekik? Nem úgy van, mondja édesanyám, mert az asszonykal még gyűjtse, elmondotta neki, épp nem mindegy, hogy van a mese elmondva, és aki a legügyesebb, azt akarják. Hát mondom már, igaz, hogy nem mindegy. Mert Bodon Rózsi mindegy forma hangon meséli. Egyszer hallottam rég, aztán senki nem kért tőle mesét többet. Aztán alig pistabá, nem tudja, hogy szép díszesen mondani. Csak hogy ide ment, oda ment a lükejóska, és ez lett, az lett a szamárral. De, hogy egy szépet csavarincson, vagy az ördög próbáját jól kifundálja, s felvidámítson, mikor folyik az unalmas hántás, hát ő azt nem igen tudta. És a mitrójba, meg olyan kurtán tudja, amelyik olyan mutúj és unalmas ember, hogy nem tudja a szót. Az nem szépen mesél, mert akkor is mind tőlem kérték a mesét, mert akkor úgy kell kacagjanak, ha én mondom, jaj, be szeretem, mikor nagy a kacagás. Egyszer még szegény homoki Lajosné nevettében hármat olyat béfingott, hogy aztán az asszonyok azt hitték, hogy megjött az ördög tisztára székre látogatóba, mert ördögös mese volt az, és mert az olyan nagy szagot csinált. Mondom Vilmos gazdának, nem menjek én székre annyit. Mentem a múlt hóban a Vilmoskával, oda voltam egy hetet, elmondtam vagy harminc mesét. De akkor az asszunk a kérdi, nem-e tudok többet? Hát tudok, de az már nem gyermekfülibe való. De még gyermeknek is tudok. Akkor aztán írjuk lefele a címjüket. Hát nincs nekik címjük, Hát csak úgy vannak, hogy Szentpéteres mesék, aztán igaz történelmek, állatosak, aranyhajú, ördögös, lelt gyermekek. Aztán a Mátyás királyos, aztán a furfangos szegényember, aztán az olyan házasságosak, mert azokat helybe szeretem. És aztán a Bibliások is vannak, de mi azokat nem mondjuk úgy, mint inkább a templomba hallgassuk. De aztán van férjről, s feleségről, mikor jól megtréfálják egymást. Mind nem hagy, mind nem hagy ez az asszonyka, kell mondjam, és ő csak jegyezi le, már teleírt vagy könyvet, És aztán mondom, én tudok bokátjóból is mesét, mert olvastam. Jaj, hogy nevet, hogy ez nem tiszta forrás, de ő azt meghallgassa, mondja el, amit tudok. S aztán, ha bévégeztük a meséket, mondjam, az igaz történelmeket kéri tőlem az asszonka. Hát már hogy tudjuk bévégezni? Soha azt élő ember fel nem próbálta, hogy mennyi mesel akik egy emberbe. Én csak állatokból tudok vagy százot, a szamárral mennyit, és az összes állattal. Hát azt mi most felpróbáljuk, hogy mennyi mesel akik Kalinénibe? Az igaz történelmeket is akarja a fiatal, kérdem. Mindegy szálig feleli. Hát a faluról mind, mondom neki, kacsintok egyet a szememmel. Akkor végre kacag egyet édesapa, hogy azt ő is meghallgassa, mert aztán ő is tud egyet s másat a faluról. És kérdi, hallottam-e, hogy Zsidó Péternek a fia felszekből, az is kicsi ember Zsidó Péter, hogy az aztán mégis kapott asszonyt. Bé ment a városba, és a technofrikba lett az első munkás. Kilett téve a képe a gyárba az újságba. A gyárnak van újság kinyomtatva. Mert volt ennek a kisebb zsidó Péternek egy babája, amelyik nem akart hozzája menni, mert ez a Péter nem olyan szép embers, igen kurta. Csak mikor aztán az apja kirakatta itt a tanácsba az újságot, mert büszke volt a fiáros, meglátta azt a Puyi Miklósnak a leánya, elment a fiú apjához, és megmondta, hogy mikor a fiú jő székre, menjen béhozzája, hogy meggratulálja. Na már jól meg is gratulálta, mert aztán már a gyermek is megvan. Aztán csak ott ül egész nap az asszony, amelyik jegyez, és mikor a mesélésnek vége, mert már csak elfárad az ember beléje, kicsit kell segítsünk a szülőknek, s folyik a szó akkor is. Csak apuka hallgat, édesanyja én mind is kurálunk, az asszonka megjegyez. Aztán kisül, hogy magamat is el kell meséljem, hogy ki vagyok s miféle, honnét tanultam s melyiket, hullakok, milyen életem volt. Úgy mondja, Életutam. Jaj, leányom, én azt neked el nem mondom, mert az olyan rossz élet volt, olyan szomorú, minek szomorítsuk a más embereket véle. De azt a rossz életet mindén csináltam, de mind. Mondjam el neki-e, mert ő hallgassa. Na, mert ez az asszonka olyan fiatalka, pedig már van neki négy gyermek otthon. S ha ő egyszer azt kifogja nyomtatni, mondja az asszonka, benne lesz a nevem. Mondom Vilmos gazdának kent, mert amit most mondani fogok, olyat még nem hallott. Hogy benne leszek egy könyvbe. Vilmos gazda úgy néz, de úgy, hogy az ember épp azt lássa. Semmit sem tudja magát kiismerni egy férfinek az arcába. Csak úgy kérdi szárazon, hogy Miféle könyvbe. Mesés könyvbe. Meséket mondok egy asszonkának, s ő aztat mind leírja, s kinyomtassa. és akkor majd olvassák, akik nem tudják a meséket. Úgy. Azt feleli Vilmos gazda, hogy biza, mert ma már a nép úgy fel van fedezve, minden egyes néps egyedek, a szovjeteknél is olyan népeket fedeztek fel, hogy csuda, és a munkásosztály is fel van fedezve. Róluk írják a könyveket az írók, mindenki mostantól fel van fedezve, akinek megvannak a kincsei. Minden ember. Most nem úgy van, hogy csak amelyik gazdag, vagy tanult féle, vagy olyan nagyobb dolgot, ha csinált, az lehessen egy könyvbe bétéve. Ha nem akármelyik rendes ember. Hát felelem épp nem gondoltam volna, hogy Kent szerint én nekem vannak kincseim, mert eddig egy szóval nem mondotta. Nem úgy érti, hogy én, hanem, hogy a nép. Én meg úgy értem, hogy na, a fene vigyel, hogy mind csak a nép, meg a nép. És vegyem tudomásul, nem igen fog szépen nézni reám a falu, ha meg lesz jelenve. Hát mondom épp fordítva, és mondom zsidó Péter meséjét, és hogy kapott feleséget, mikor az újságba ki lett nyomtatva. De mondom, azt meghiszem, hogy nem fognak szépen rám nézni mert én olyan igaz történelmeket mondottam, amiket mindenki tud. Nem azért, mondja Vilmos gazda, hanem, hogy szerzek magamnak nevet, aztán engemet senki nem fogottan igen szeretni, mert nevem lesz, és fel lesz jegyezve a nevem még halálom utánom is. Na, mondom, nem igen, hiszem azt. Hát, mondom, Vilmos, kend is, ahogy lép ki György falvából, Hát nem elfeled minket itten? és már csak a leánkák jutnak az eszibe mind. Nem törődik már velünk csak a rózsa, a rózsa, és mind a rózsa meg a leánkák. Jaj, be megmérgelődik, mikor mondom. És most már élhetek vidáman itt Isten háta meget, Senki se lát gyermekemmel, A rossz kerítéssel, kicsi főddel, Meg ezzel a piros bornyúval, van egy szép tarka macskám, meg az a jó kutya bundás. Azt mondja a gazda, nem így van, én elferdítek minden jót, s csak a rosszat nézem. Mikor mondom neki, milyen csúful kitett a házából? Azt mondja, nem úgy volt az. Akkor mondom neki, hát akkor meséjéket, ha jobban tudja. Azt mondja, mikor jöj ki, most már csak egy hétbe egyszer, s menjek én is egy hétbe egyszer oda le, s van, hogy ottan tartsa, s a gyermeket magánál. Azt mondja, s az órát. Hiányzik nekem a mesét, te Kali. Hallod? Sose gondoltam volna, hogy hiányzik. Mit feleljek? Nem kellett volna kitenni. Ő nem tett ki hanem inkább gondoskodott rólam, meg a gyermekről. Mert ő a mint béadta a kertjét, nincs neki már semmi magának. Hát mondom, inné györgy falvából biza úgy látszódik, mintha kitett volna. Szóval hiányzik neki a mesém. Ő részéről ez egy szerelmi üzenet, úgy vegyem. Na, meghiszem azt. Azt mondja Vilmosbá, vegyed ezt, mint szerelmi vallomás. Hát aztán kérdem, megunta a másik babáját? Vagy az untre a gazdára? Mert a leánkák úgy szokták, jó a bácsi, jó, aztán csak kezdik unni az öreg embert. Kell a fiatal nekik is. Jaj, be megmérgesedik. A férfi mindig megmérgesedik, mikor az ember az igazságot a szemébe kiteszi, hogy lássa. Mert én a magam nevibe elmondtam, ahogy tudom. Nem tűrt a házába, és mikor nagy úr lett kirakott. Nagy elvtárs, nem úr már. Le vannak döntve az urak mind. Én a magam nevibe mondtam, nem az ővébe. Minden ember a maga nevibe tudja mondani az igazságot. Mert csak a pap beszél az úr nevébe. De van melyik pap olyan csúful beszéli az igazságot, mint itt György falvába is. Egyszer elmentem, könnyes szemmel kellett kijöjjek. Arról beszélt a mi papunk, hogy ide minden gyütment bélyő, szemetes életű ember, hogy takargassa a múltját. Az embernek meg kell mutassa a múltját, nem bét akarja. Akkor kap csak írgalmat, ha mutassa. És olvasta a példát az írásból. Hát mit feleljek? A templom nem olyan hely, ahol az ember felelni tud semmit. Ott az embert nem kérdik, kell hallgasson. Csak az úr kérdezi a szívit, és a pap meg prédikál. De ott az ember nem tud felelni a másik embernek. Én pedig csak az úrnak megmondom, hogy vagyok. Én nem takargatom semmi múltam, az már biztos. Ő tisztánlássa az én lelkemecs életemet. Csak hogy a más emberek ezt nem hallják. Megmondom a magam nevébe az igazságot, ahogy van. Csak egyet nem tudtam igen jól elmondani, hogy azt a gonosz embert hogy utáltam tiszta szívemből. Pedig bűn a harag, nagy bűn, leginkább mikor az ember így helyt ad neki a szívibe de hát egy bűnöm van nekem, és meg is vert érte az Isten. Akkor mondja Kent tovább a magáét, mert az biza más mese lesz felelem neki. El is megy nagy buszunflát, mindig így menjen el, rákiabál vilmoskára is, mert bémászik neki lábalá, És mostan nem tudhassa magával minni, mert mind kell utazzon. Olyan ideges, hogy nem lehet szólni neki Hát miért teremtett az Isten férfit, ha nem ad neki egy csepp türelmet? Csak mindig, hogy nagy ember legyen, abba, mint sütkérezzen. Mindegyik olyan nagy ember akar lenni mind. Sír a drága vilmoska, sír nekem. Sírjál, te drága gyermek, Isten árvája sírjál. Már itt vagy te, négy éves, nyolc hónapos, három hetüs, és mégis akkora nagy könnyek jőnek ki a szemiből neki, mint a nádas pataka. Hát tudott -e, Isten árvája, hogy sírt álmánk, amikor kivette a boszorkány a szemit neki? Kivette bizal a szemét, hogy ne tudja látni a királyfit, mert akkor az belé szeret. És ha kiveszi, akkor nem szeret belé. Hát mivel tudott az az álmánka sírni? Hát hogy nem tudott az a szegény leány aztán sírni. Sehogy, szegény. Mert nem volt meg neki a szeme, amivel sírjon. Aztán tudott sírni a kezivel. Mert így, mint csinálta a kezivel, mintha sírna szegény. Aztán jött a boszorkány, és elvette a kezit. Akkor álmánka a szájával, mint kezdett sírni. Akkor aztán elvette neki a hangját a boszorka, és nem tudott többet sírni. A mesébe így van, s az életbe máshogy van. Mert nem csak azt kell köszönjük, amit ad Isten, hanem amit elvesz. Azt is meg kell köszönni az embernek. Én is megköszöntem, hogy nem adott nekem, mikor úgy akartam másféle puját, S né. Adott mostan nekem ettől a másik embertől biza. Ez nem olyan rossz, de azért rossz egy cseppet. Hát, itt vagy nekem, mondom Vilmoskának. És apáddal se kell nekem minden nap ülni a hokedlin. S nézzem, hogy vacsorál, és beszél mindent, hogy semmi se jó. Mert az anyja úgy főztes, akkor én miért nem úgy főzöm? Hát nem te. Nem vagyunk mi igen jól ketten? Hát nem vagyunk, de nem is baj az. Hát hogy tudna Isten felpróbálni minket, ha mindent olyan tökéletesen elrendezne velünk? Na így adott szegény ámánka is hálát a jó Istennek, hogy ki lett neki véve a szem, elébb az egyik, aztán a másik, és aztán a keze is mind a kettő, és aztán neki a hangocskája is. És mert a boszorkány ült bé a helyibe, a hintóba, és ő lett a királyfinak a neje, és megcsinálta véle a szerencséjét. Csak mikor már fel volt véve a gyűrű, akkor látta meg a királyfi, hogy bélet csapvas a boszorka ül mellette nagy bőszen. De akkor már kimondotta a királyfi, hogy holtig hűséges lesz. Nem tudott mit csinálni véle és nem azért mese, hogy ne tartsa bé, mert bé kell neki tartani, igaze, a hűséget. Ha egyszer csúf, akkor csúf, de a királyfi hűséges lesz, csak az ember nem hűséges, mert anyád is ügyesen meglépett attól a másiktól. De aztán szegény ámánka is, ugye? Na, kicsi vilmoska, kicsi szabóződ vilmoska, melyiknek már kilett a neve, és úgy hívják, mint az apját. Ügyes vagy, hogy nem még sírsz. Elmondom ezt a mesét most, ahogy kell. Soká lesz még este nekünk, és bé aluszol a mesébe, az se baj. Az is bémegy megy a kis döblecetbe, ha közbe. Elmondom neked, hogy esett az igen nagy szerelem ámánkával s a királyfival. Mert kisült, hogy álmánka volt az aranyhajú. Jaj, be szépen éltek együtt még a világ, s hét nap. Csak elé ugye volt az a boszorka, csúfis, öreg is, sovány is, mint egy száraz kóró, s ámánkának a szemit is meg kellett kapja, szemit kezit hangocskáját. De együtt éltek. Ámánka is lett varázsolva, és a gróf nem tette úgy ki a szűrit, mikor semmi hangja nem volt, de a kezes a szeme már megvolt. Szépen bánt vele, nem csapta el, mint engemet a gazda. Mert a mesébe úgy van, és aztán az életbe máshogy van. Azt mondja Vilmos gazda, nem is tett ki, hanem hogy egyenest megcsináltam a szerencsémet véle. Örökre megcsináltam. Véle. A szerencsés kertésszel. nassze akkor majd ő jobban elmondja néked, hogy volt mindez.